41. fejezet. A lassan vonuló menetet Kem a határik kísérte. Hattusa olyan mereven ült az egyik szekéren, mint egy lélektelen szobor. Amikor Kem a tet helyén megszólította, nem tanúsított ellenállást. A tűzoltásra odafutó szolgák látták, ahogy Sesi és Dénész holttestét a lángtaggerbe vonszója, de kitört a vihar, ömlött az eső Memphisre, Eloltotta a lángokat és lemosta a heti hercegnő kezéről a vért. A bűnös a vezír egyetlen kérdésére sem felelt. Amikor Pászer beszámolt a történtekről Ramsesnak, a fáraó megparancsolta, hogy a balzsamozók mielőbb készítsék elő a két összeesküvő holttestét és a nekropolisoktól távol egy félreeső helyen szertartás nélkül temessék el őket. Hattusa által a rossz lesújtott a sötétség embereire. A vezír egyetértésével a király úgy határozott, hogy visszaküldi a hercegnőt a hazájába. A valaha annyira vágyott szabadulás hírét Hattusa közömbösen fogadta. Elrévedő tekintettel, megtörtén, tétlenül töltötte a napjait, már mások számára elérhetetlen világokban járt. A hivatalos irat, amelyet Kem a Hettita tisztnek átadott, Gyógyíthatatlan betegséggel indokolta azt, hogy a hercegnőnek vissza kell térnie a családjához. Az idegen uralkodó becsületén nem esett volt, semmilyen diplomáciai bonyodalom nem zavarja majd a drágán megszerzett békét. Pászer éber irányítása alatt munkások seregetette tette tűvé Dénész házának maradványait, egy helyre gyűjtve mindazt a keveset, amit találtak. Maga Ramszes vette szemügyre a tárgyakat, az emberek azt hitték, hogy a fáraó ezzel mutatja ki, mennyire a szívén viseli a szállító és a vegyész tragikus sorsát, pedig csak a piramisból ellopott testamentum nyomát kereste, hiába. Kegyetlenül csalódnia kellett. Minden összeesküvő meghalt? Nem tudom, felség. Kire gyanakszik még? Nekem úgy tűnt, hogy Denész a vezérük. Megpróbálta felhasználni Asher tábornokot és Hattúse hercegnőt, hogy kapcsolatba lépjen a külső hatalmakkal. Bizonyára azt tervezte, hogy a kereskedelemre alapozva politikai változást hajt végre. Egyiptom szellemét feláldozta volna a kufár kabzsiság. Mi gonosz terv! A felesége segítette ebben? Nem felség. A felesége annak sincs a tudatában, hogy a férje megpróbálta megölni. szolgái kimentették a házból. Elhagyta memphis -t. A szüleinél fog élni a delta északi részén. Az orvosok szerint az eszét vesztette. Sem ő, sem Dénész nem voltak elég tekintélyesek ahhoz, hogy tegyük fel, hogy a szállító magánál tartotta az Istenek testamentumát. Akkor talán elégett a tűzvészben. Mi történik, hogyha senki, sem mi, sem az ön ellenfele nem tudja előadni az írást az újjászületés ünnepén? Halvány remény, de renget fel pászerben. Mint vezírnek, először is össze kell majd hívnod az ország hatalmasságait, hogy elmagyarázd nekik a helyzetet. Azután a néphez fogsz szólni. Én pedig... Megünneplem a születések megújulását, amelyet az istenekkel kötött új szerződés jelöl. Lehet, hogy nem fog sikerülni, mert ehhez hosszú, bonyolult eljárásra van szükség, de legalább nem a sötétség embere fogja átvenni a hatalmat. Bárcsak neked lenne igazat pászer. csak Dénész állt volna az összeesküvés élén. Mint minden este, a fecskék most is ott cikáztak a kert fölött, ahol Pászer és Noferet végre találkozhatott a kemény munkával töltött nap után. A fecskék szinte súrolták őket, vidám csiviteléssel villámgyorsan fordultak, perdültek, hatalmas köröket írtak le a kék téli égen. A vezír megint megfázott, nehezen kapott levegőt, tehát a főorvos alapos vizsgálatnak vetette alá. Már csak a törékegy egészségem miatt sem lenne, szabad ilyet tisztséget betöltedem. Az Istenek ajándéka ez is, vérte Nofferet, hiszen rákényszerít arra, hogy gondolkozz, ahelyett, hogy törtetnél előre, mint egy elvakult kos. Ráadásul ez a betegség nem akadályoz a munkában. Gondterheltnek látszól. Egy hét múlva az orvosi tanács elé viszem azokat a rendelkezéseket, amelyekkel javíthatunk a nép egészségi állapotán. Egyik-másik nem fog tetszeni nekik, pedig szerintem feltétlenül szükségesek. Kemény csata lesz. Vitéz és csibész fegyverszünetet kötött. A kutya gazdája lábán, a zöld majmocska a széke alatt aludt. Bár országszerte kihirdették a begújulás ünnepének napját, mondta Pászer. A következő áradáskor Rábszesz újjá születik. Dénész és Sesi halála óta nem bukkant fel más összeesküvő? Nem, egy sem. Ezek szerint a testamentum elpusztult a lángokban. Ez egyre valószínűbb. De te még mindig kételkedsz őrültségnek tartom, hogy egy ilyen értékes iratot tartson valaki a házába. Igaz, Dennis olyan volt, hogy sérthetetlenleg hitte magát. És Suthival mi van? Teljesen szabályosan született az ítélet, még csak formai hibát sem követtek el. Semmit sem lehet tenni az érdekében? Nem látok jogi begoldást az ügyre. – Mesterfogás volna, ha megszerveznéd a szökését. – Túlságosan jól olvasol a gondolataiban. – De most Kem nem fog segíteni. – Ha a vezér ilyesmire vetebedik, azzal Ramszes is besározódik. Egyiptom hírnevén ezik csorba. – De szúti a barátom, és megesküdtünk, hogy bármi történjék is. – Segítünk egymáson. Gondolkozunk együtt. Legalább tudast vele, hogy mellette állsz. Kilométerek várnak rá. Egy vizes tömlője van, és néhány szárított hal útra valónak. Egyedül, fegyvertelenül Párducnak semmi esélye nincs a túlélésre. Az egyiptomi rendőrök ott hagyták Líbia határán, Ráparancsoltak, hogy menjen vissza a hazájába, és soha ne térjen vissza a fáraók földjére, különben súlyos büntetés vár rá. A legjobb esetben rátalálnak a beduin rablók, megerőszakolják és a táborukban tartják, míg meg nem jelennek arcán az első ráncok. A líbiai szőkeség hátat fordított a szülőföldjének. Soha sem hagyná el szutit. A delta északnyugati részétől a núbiai erődig, ahol Suti raboskodik, végtelenül hosszú és veszélyes az út. Úttalan utakon kell bolyongania, víz és élelem után kutatnia, el kell kerülnie a kóbor rabló bandákat. De Tapéni asszony akkor sem diadalmaskodhat. Suti közlegény, a fiatalember ember nem válaszolt a tisztnek. Egy év fegyelmi szolgálat az erődönben. Hm. Szép kis ajándékot kaptál a bíróktól, kölyök. Be kell bizonyítanod, hogy méltó vagy rá. Ne, Térdre. Súti a tiszt szemébe nézett. Kemény fejű vagy. Hm. Ezt szeretem. Nem tetszik talán ez a hely? A rab körülnézett. A vadul rohanó nílus partja, a sivatag napperzselte dombok égszinkék ég, itt egy halászó pelikán, amot egy sziklán heverésző krokodil. Tjáró, nincs hiány a szépségeknek. A maga jelenléte a kárára válik. Hm, ráadásul Csak nem gazdag guri vagy. El se tudja képzelni, mekkora a vagyonom! Ah, lenyűgöző! Ez csak a kezdet! Térdre! Udvariasan kell beszélned az erőt parancsnokával! Két katona hátba vágta sútit, aki az ütéstől arccal a földre zuhant. Így már jobb! Nem pihenni jöttél ide, fia! Holnaptól őrt állsz az erőt csúcsán. Természetesen fegyvertelenül. Ha egy núbiai törzs ránk támadna, te fogod tudatni velünk. Nagyon értenek ám a kínzáshoz. Az áldozatai küvöltése messzire elhallatszik. Pászer elfordult tőle, párducztól elválasztották, és nem kerül ki élve gyárúból, ha csak a gyűlöletből nem tud elég erőt meríteni ahhoz, hogy változtasson a sorsán. Vár rá az aranya! és tapéni is. A 18 éves Bak egy tiszt fia volt. Az alacsony termetű, dolgos és bátor fiúnak fekete haja, nemes vonású arca, dallamos, magabiztos hangja volt. Miután sokáig tétovázott a katonai pálya és az írnoki paletta között, kevéssel pászer kinevezése előtt állt be dolgozni a levéltárba. Mindig a frissen érkezők kapták a leghálátlanabb feladatot, vagyis azoknak az iratoknak a helyre rakását, amelyeket a vezír áttanulmányozott egy-egy ügyvizsgálatakor. Így kerültek Bak kezébe a kőolajra vonatkozó tekercsek. Most, hogy Sési meghalt, már nem voltak fontosak. A fiú gondosan egy faládába rakta őket, amelyet a vezír maga pecsélt el majd le, és amelyet csak a vezír parancsára nyitnak ki ismét. Hamar végeznie kellett volna ezzel a munkával, de Bák minden egyes tekercset gondosan megvizsgált. Jól is tette. Az egyikről hiányzott a vezír jele, ami azt jelentette, hogy a vezír nem is ismeri a tartalmát. Jelentéktelen apróságnak tűnt, hiszen az ügyet már lezárták. A fiatal levéltáros mégis jelentést írt róla, és átadta a felettesének, hogy az továbbítsa a hierarchia útján. Passer ragaszkodott ahhoz, hogy rangtól függetlenül valamennyi beosztottjának minden egyes megállapítását, megjegyzését és kritikáját maga olvassa el, így kezébe került Buck feljegyzése is. A vezér délelőtt magához hivatta a levéltárost. Valami rendelleneset vett észre? Hiányzik a pecsétje az egyik jelentésről, amely egy leváltott kincstári alkalmazottról szól. Hmm, mutassa! Persze tényleg sosem olvasta még az iratot. Bizonyára a saját írnokainak az egyik felejtette el betenni a kőolajról szóló papíruszok tokjába. – Egy homokszem a gépezetben, gondolta a vezír, mert eszébe jutott az a kis vidéki bíró, aki csak azért, mert szerette a jól végzett munkát, rábukkant az egyiptomra törő bajra. Holnaptól az ön feladata a levéltár ellenőrzése. Közvetlenül nekem jelenti majd a rendellenességeket. Minden reggel jelentést kérek. A vezír irodájából kilépve Bak leszaladt az utcára. Amint kiért a szabadba, nagyot rikkantott örömében. Egy kicsit ünnepélyesnek tűnik számomra ez a megbeszélés, állapította meg Beltran nyugodtan. Ebédelhettünk volna nálam. Nem akarok túl körülményes lenni, de azt hiszem, jelentette kipászer, hogy mindkettőnknek alá kell rendelnünk magunkat a szolgálatunknak. Ön a vezír? Én a kettős ezüstház előljárója vagyok, a gazdaság felelőse. A rangsor szerint engedelmességgel tartozom magának. Jól értelmeztem a gondolatát? Azt hiszem, így jól fogunk együtt dolgozni. Peltrán az utóbbi időben meghízott, amúgy is kerek arca cipővád Annak ellenére, hogy számos szövőnő dolgozott neki, változatlanul majd pattant rajta a szűkre szabott kötény. Ön ért a pénzügyekhez, én nem. Mindig szívesen fogadom a tanácsait. A tanácsaimat vagy a rendelkezéseimet a gazdaság irányítása nem fontosabb a kormányzás művészeténél. Az emberek nem csak anyagi javakból élnek. Egyiptomot nem a gazdaság ereje teszi nagyjá, hanem az, ahogy a világot szemléli. Beltrán Ajka keskeny vonallá húzódott, de nem tett ellenvetést. Van itt egy apróság, ami nyugtalanít. Foglalkozott ön egy veszélyes anyaggal? A kőolajjal? Kivádolt be? Túlzás lenne vádnak nevezni, de egy tisztviselő jelentése, akit egyébként ön leváltott, önt is meglemlíti. Mik a panaszai? Szerinte ön egy rövid időre feloldotta a kőolaj kitermelési tilalmat a nyugati sivatag egy adott területén, és engedélyezett egy kereskedelmi műveletet, amely után nagy százalékot leemelt. Pontos és igen jövedelmező akció volt. Egyéb semmi jogsértő sincs benne, hiszen ön megkapta hozzá a szakember Sesi vegyész beleegyezését. Sesi viszont bűnöző volt, aki részt vett egy államellenes összeesküvésben. Mire céloz ezzel? Ez a kapcsolat maga és Sesi között rossz érzést kelt bennem. Biztosan csupán szerencsétlen egybeesésről van szó. Én barátilag kérek rá magyarázatot. Beltrán felállt. Olyan hirtelen változott meg az arsz kifejezése, hogy az teljesen elképesztette pászert. A nyájas barát helyett egyszerűen egy gyűlölködő, arrogáns ember nézett vissza rá. A rendszerint ideges, ám kimért hang erőszakos és durva lett. Varátilag kér magyarázatot. Micsoda vitás? Mennyi időbe telt, amíg rájött, drága pászerom, hitvány kis vezír. Még hogy kada, Sesi, Dénész, a cinkosaim lettek volna. Inkább hű szolgáim, még ha nem is tudták talán. Én csak azért támogattam magát hármúlyukkal szemben, mert Dénész túl nagyra tört. Ő akarta elfoglalni a kettős ezüstház előjárói posztját, hogy az ország pénzügyeit ellenőrizhesse. Ez a szerep pedig csak nekem juthatott, hiszen csak egy lépcsőfokot jelentett a vezírséghez, amit maga megkaparintott előlem. Minden hivatalnok engem ismerte a legrátermettebbnek. Az udvaroncok csak az én nevemet említették, amikor a fáraó megkérdezte őket. És erre magát... A nyamvad, bukott bírót választotta a király. Ha, szép húzás volt, barátocskám. Meglepet vele. Maga téved? Egyáltalán nem, pászer. A múlt nem érdekel. Vagy a saját szakálára játszik, és mindent el fog veszteni, vagy azt teszi, amit én mondok. És nagyon gazdag lesz. Anélkül, hogy a hatalom súlya nyomná, amelyel úgy sem tud megbirkózni. Egyiptom vezíre vagyok. Maga egy senki, hiszen a fáraónak vége. Ez azt jelenti, hogy magánál van az istenek rendelkezése? Elégedett mosolyra torzult a kincstárnok holdvilágképe. Aha, tehát Ramses beavatta önt a titokba. Heh, mekkora hivát követett el? Hát most már tényleg nem méltó arra, hogy uralkodjon. Na, de elég a szócséplés drága barátom. Velem lesz, vagy ellenem? Sosem éreztem még ilyen undort. Nem érdekelnek az érzései. Hogyan tudja elviselni ezt, ezt az álszentséget? Hasznosabb fegyver, mint a maga nevetséges egyenessége. Tudja, hogy a kapzsiság halálos betegség, amely még a síremléktől is megfosztja? Beltrán felnevetett. Ha, az erkölcse! Olyan akár egy elmaradott gyereki. Az istenek, a templomok, az örök otthonok, szertartások, mindez nevetséges. Idejét múlt dolog. Maga egyáltalán nem tudja, milyen az új világ, amelybe lépünk. Nagy terveim vannak, pászerre és még azelőtt elindítom őket, mielőtt Ramseszt, ezt az ósdi hagyományokhoz mereven ragaszkodó uralkodót elűzöm. Hát nyissa már ki a szemét! Vegye észre, mi a jövő! Adja vissza a tárgyakat, amelyeket a nagy piramisból elloptak. Hmm, az arany ritka, nagyértékű fém. Miért kell szertartási tárgyak formájában tárolni, amelyeket csak a halott lát? A szövetségeseim Beolvasztották mindet. Elég vagyonom van ahhoz, hogy megvásároljam a megfelelő emberek lelkiismeretét. Még ebben az órában letartóztathatom. Nem, nem teheti meg. Egyetlen mozdulattal a porba sújtom rám és vele magát is. De akkor fogok csak közbelépni, amikorra terveztem. A bebörtönzésem, de még a megölésem sem tehetné tönkre a tervemet. Magának és az uralkodójának meg van kötve a keze. Hagyja ott azt az élő halottat. Álljon az én szolgálatomba. Adok egy utolsó lehetőséget, pásszer. Ragadja meg az alkalmat. Szakadatlanul harcolni fogok maga ellen. Há, egy éven belül kitörlik a nevét az évkönyvekből. Élvezze addig az életet a szép feleségével. Hm. Hamarosan minden összeomlik maguk körül. Szúette világa szlopait, magam is megrongáltam. A maga baja egyiptomi vezír. Még megbánja, hogy alábecsült engem. A fáraó és a vezír a Memphisi életházának titkos szobájában beszéltek, szemektől és fülektől távol. Pászter feltárta a előtt az igazságot. Beltrán, a készítő, a főember, akinek a feladata a jeles szövegek terjesztése, aki felelős az ország gazdaságáért. Tudtam, hogy van üzleti érzéke, törekvő és haszonleső, de nem sejtettem, hogy áruló, hogy az országra tör. Beltránnak volt ideje megszűni a hálóját, cinkosokat szerezni magának a társadalom minden osztályából, Megrohaztani a hivatali rendszert. Azonnal le fogod váltani? Nem, felség. A gonosz végre felfedte magát, csak rá kell jönnünk a stratégiájára, és könyörtelen harcba kell kezdenünk ellene. Beltrán birtokában van az Istenek testamentuma. De valószínűleg nincs egyedül. Azzal, ha őt kiiktatjuk... Még nem biztosítjuk a győzelmünket. Kilenc hónap, pásszer. Kilenc hónapunk maradt. Annyi idő, míg egy magzat világra jön. Szájharcba. harcba. Találd meg Beltrán szövetségeseit. Rombold le a bástyáit, Fegyverezd le a sötétség katonáit. Emlékezzünk az öreg bölcs, Ptahotep szavaira. Nagy a törvény és örök. Oziris ideje óta nem rontották meg. A gonossága hatalmába kerítheti a sokaságot, de a rossz sosem fog révve érni. Ne ármánykodj az emberek ellen, mert Isten büntetése utolér. Ptahotep a nagy piramisok korában élt, és vezír volt, mint te. Bár igaza volna, a szavai eljutottak hozzánk. Nem az én trónom forog kockán, hanem Egyiptom jövője. Vagy az árulás győzedelmeskedik, vagy az igazság. Pászer és Noferet végignéztek Bránír sírjától Szakkara hatalmas nekropoliszán, amely fölé dzsószerfáraó lépcsős piramisa magasodott. A halhatatlan lélek szolgái, a ká papok, a sírok kertjeit ápolták és áldozati ajándékokat helyeztek el az arándokok számára nyitott szentélyek oltárain. Kőfaragók dolgoztak egy óbirodalmi piramis felújításán, mások sírtástak. A holtak városa nyugodt mindennapjait élte. Hogyan határoztál? kérdezte Noferet Pászert. Harcolni fogok. A végsőkig. Megtaláljuk Bránír gyilkosát. Lehet, hogy már el is nyerte a büntetését. Dénész, Sesi és Kádás rettenetes halállal haltak. A Sivatag törvénye pedig elítélte ásert tábornokot is. A bűnös még él, jelentette Kinoferet. Amikor a mesterünk lelke végre megbékél, új csillag fog feltűnni az égen. A fiatal asszony lassan a vezírvállára hajtotta a fejét. Ereje és szerelme táplálja majd az egyiptomi bírót, hogy megvívhassa a kilátástalannak tűnő harcot, remélve, hogy az isteni föld boldogsága Mégsem tűnik el a nílus, a gránit és a fény emlékezetéből.